Allahu! فأرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الرغباني فأرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض وعزاء جمعيات فيها واحد فقليلوها وكثيروها سياني فإن متى في كلتي فيما كنت تحت أرضي ثم رزبته لأثاني أبغي الكثير عين الكثير مضاق ولو اكتصر على القليل إننا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده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 Vašababuri muhdathatuha wa kullu wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi narin thumma amma ba'd. Neymaracija moja braćo, među učenjacima ehlu sunneta i među muslimanima da je jedinstvo sloga muslimana jedan od primarnih ciljeva šerijata. U tom pogledu navodi se Brojni dokazi iz Kur'ana i Sunneta koji nam ne mneno i bez rezervno ukazuju da ciljevi šerijata ne mogu se ostvariti osim uz islamsko bratstvo i slogu uma. Uzješme Allah te barek je o te ala kase. Ja eha allazina amantu takullah haqta qatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. O vjernici, budite se Allaha istinskom bogobojazdošću. Dakle, budite pravi vjernici. U smislu riječi. I nemojte umirati nego kao muslimani. Pa nakon toga uzrišeni Allah nam govori šta je to odno to i pravo i pobožnost pa kaže wa tasm bi habillahi jamian wa la tafaruku igrji te se čuvsto Allahovu užeta i ne mojte se razjedinjavati pa je znači držanje za da Allahovu kušetu je se za da Allahu ili Kur'an kako je došlo odjeğim hadisima i ne razjedinjavanje da je to sastav dio prave pobožnosti uprotivom nema prave pobožnosti nego je to blijeda bogobojaznost koja neće dati očekivane rezultate i plodove. I kaže uzvišenji Allah te barake odala u svojoj knjizi Ule uša'a robbu kele žele nase umete u ahide A kada bi Allah i on bi ljudje sve učinio na istoj djeli. Puna je dan une muhteli tim lame rahine robbu A oni će se razilaziti otim onih se sminuje tvoj gospoda. Pa znači, oni koji se narazilaze, to su oni koji se uzvišeni Allah smilovao. Kako kaže Hassan i u komentaru ovi hajeta, ljudi koji su pod Allahom milosti, oni će se razilaziti razilaženjima koja im neće štetiti. A kaže Ibn al-Bas, kada je Allah u Anu, Allah je stvorio ljude u dvije skupine. Jedna skupina koja je se smilovao, pa se neće razilaziti. Neće se razilaziti i razilaženjima koji će ih pocijepati i koji će ih uništiti. I druga skupina koje su uzvišeni Allah neće svilovati, pa će se razilaziti pa će se pocijepati. I kaže to je komentar Allahovi riječi hum i. i od njih ima sretan i nesretan. Isto tako, uzvišeni Allah te barake od dala je poslao poslanike Da pozivaju muslimane u jedinstven cap. I da stanu kao čvrsti vedem u lice onima koji se bore protiv njih. A nikako da se oni med sobom razjedinjavaju. Kaže imam begavinu s ovome tepsinu koji se zove Meadnu Tenzil. Postao je Allah sve poslanike da postane vjeru i ljubav među vjernicima i džemak. A da se kone razjedinjavanja i cijepanja. Prije su so se to na poslanici razilazili, razilačenima koja su dočmonila u šalijetu i koja ne izadivaju tijepanje muslima s tog sapa. Pa se je Musa, ali islam sa so svojim bratom Harunom. Kale ja Harunu, ma menake, izraeite hom ballu. E la teb tebi, ali je kao sajte emri, kaže o Harunu. Šta te je spriječilo? da pođeš danom kada si vidio da su oni u zabludu otišli. Zašto nisi naređenje moje slijedio? Kale, ne ume la tehu zrihjeti voda bi neksi. Inni haši to en tekule, pa vrat tebe in beni Isra'il volen Kaže, o, brate moj. nemoj me hvatati za bradu moju i za kosu moju. Ja sam se plašio da ne kažeš da sam ja sinove beno ispravila da sam razdor među njih umio, a ti si mene kao zamjenika svoga ostavio, pa da nisam naredbu tvoju ispunio. Kada bi se stvar desila danas među nama, našli bi smo ljude koji će kazati to što je uradio taj i taj, nije osudio veliki širk. Ako ne osudi veliki širk, znači da je zadovoljen sa njim ili slično tome. Pa je to nejno njeruku, greška u vaqaidu, ili je skretanje sa pravo u menheđa ili Također se se razišli al-Hadr i Musa a.s. i udešli Allah nam dobro i njehu u preču u Kur'anu. I razišli se Suleiman i njegov babo Davud. U Davudu wa Suleimana idhjahtu mani tilhapst. Idh nekrešet fihi ghanemul qawm i كنا لحكمهم i kada su sulejman i davud sudili çok ili kuu ljudima kada su nečije ovce opasle Ljetim drugog čovjeka kaže ta tahannaha sulejman i dali smo tu sulejmanu razboritost A i jednom i drugom smo dali znanje i mudrost. Ali su se razlišli otec i sin. Objava im dolazi od Allaha te barake teala, pa su se razlišli. Kaže šehovi sa minuta i nije. Nakon onoga nema pravo niko više da, za, da zabranjuje ili skriječava razilaženje ili da pokušava neminovno da se razilaženja sva ugase. To je nemoguće. Jer ako su se razišla dvojita poslanika, razilazit će se, razilazit će se sigurno i obični ljudi nakon, nakon njih. I razišli su se Davod i Sulemanj po pitanju one dvije žene, kada je Vuk pojeo djete i od od njih. Opet se razišla dvojita poslanika. I razišli su se Musa ale islam i Adem ale islam, kada je Musa korio Adem ale islam, zbog kadera i tako da. Razlišli su se meleki. Azaba i meleki rahmeta. Po pitanju čovjeka koji je ubio stotinu osoba. Kada je umro između dva sela. Gomeć je priprsti. Meleki se razlišli. Ali nikada to razdiloženje među poslanicima niti među odavranim generacijama nije uzrokovalo razjedinjavanje među njima. Kaže poslanica Allaho alaihi wa sallam u hadisu Allah U hadisu koga biležima muslimu debu voleri, Allah vama voli tri stvari. Voli da ga obožavate i da mu širkne činite. I voli da se držite čvrsto njegovog užeta i da se ne razjedinjavate. A mrzivam tri stvari. Rekla kazala i da puno tražite i da svoji ime tako ništavate. I rekao je Kosmanik sallallahu sallam u hadisu koja nam prenosi Imam Tirmizi ibn Hibban i Nesai imam Al-Hakim od Al-Hadisa Rešari radijallahu anhu kaže naredio vam pet stvari Allah mi je naredio tih pet stvari da se da slušate i da se pokoravate i jihad i hijžru i džemaat ako pocije pa džemaat koliko jedan teden takav je skinuo ogrilicu Islama sa svojeg vrata Došao je Abdurrahman idnu Šemasa radijallahu anhu kod Ajše, da je nešto pita. Pa je pitala, koć Kaže, ja sam čovek iz Egipta. Kaže, kakav je vaš namjesnik u Egiptu? Misli na Muaviju idnu Hodejja radijallahu anhu koji je ili ashab ili tabijen. Ispravno je da je on iz se skupila ashab. Kaže, kako je on prema vama? je prema vama? Kaže, dobro. Ako nekom Čovek umre deva, on mu daje dugu devu. Ako mu umre rok daje mu roba. Ako mu je potrebna, potrebno mu sredstvo na izdržavanje, daje mu. Kaže, međutim, mene neće spriječiti to što je on uradio sa mojim bratom Muhammedom Ibn-e Da kaže ono što sam čula od poslanika, salallahu alaihi wa Kaže, čula sam ga da je rekao Allahu, u ovoj kući rekao je Allahu, dragi, ko prihvati Da bude odgovoran za nešto od onoga što se tiče moga umeta, pa im bude poteškoće stvarao, stvorivo poteškoće. A ko im bude olakšavao? Allahu, dragi, olakšan. Pa nije, a išu radi Allahu dala na mržnja prema ovome čovjeku, koji je nepravdu činio veliku njenom bratu Muhammedu, nije je navela, da sakrije istinu koju je čula od poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Isto tako kada je došao Urme i Luzumej, kako nam prenosi njegov sin Hišam, došao je kod Ajša radijallahu teala anha i počeo da vrijeđa Hassana. Hassana ibn Sabita, koji je govorio o Ajši o Safvanu ibn, ibn Mu'attalu radijallahu teala anhu majma'in, kada se je desio hadiset ulitak. Pa je počeo da ga vrijeđa. Pa kaže Ajša, ne moli ga vrijeđati. La te supe, fe innehu kane yunatehu a nim nebiji sallallahu alaihi sallame. Ne nemoj ga kaže vrijeđati on je branio poslanika sallallahu alaihi sallame on je optužuje i priča da je ne moral počinila četna majka vljernika a ona kaže nemoj ga vrijeđati on je branio poslanika sallallahu alaihi sallame pogledajte pravde Ibnu Mesudi i Omer su se razlišnju stotinu pitanja kako spominje ulema Pa kada su došla dva čovjeka koji učio je Kur'an, kazao jedan ja učim kako se učio od Omera, a drugi kaže učim kako se učio od drugih. Pa je rekao ome, što je učio od Omera. Kaže uči kako te je Omer poučio. Pa je učio. Pa kada je počeo učiti, počeo je plakati radi Allahu te Allahu, tako da je zemlju ispred sebe natopio. Kaže Omer je bio brana u Ome umetu. Ljudi su u njegovo vrijeme ulazili u islam, nisu izlazili u islama. Na no, međutim, kaže, kada je suša nam rana, okrenula se hal i okrenula se stanje muslimana. To su bili ashabi poslanika, sallallahu alaihi srme. Ibn Mesud kaže, bolje vam je u džematu ono što vam nije drago, nego kao pojedinci ono što vam je drago. Jer ni je u džematu bereket, u jedinstvu je bereket. A u rezdjedinjavanju i svjepanju je azab i sve moguće vrste azaba. I mi smo, draga moja da o ovim temama često govorili, često pričamo, i s vremena rajevo ih ponavljamo i podsjećamo se. No međutim, ove stvari, da bi dale svoj plod, moraju naći zrela srca Čista crca koja će to prihvatiti I koja će to primijemiti U protivnom će ostati mrtvo slovo na papiru I neće nam ništa koristiti Ni će dokastiti nas Molim Allaha te barake Da ujedini sad muslimana I da ih pomogne Protiv svih onih koji razedinjavaju Muslimane I da pomogne bolca na njegovom putu I da opravi naše stanje I stanje naših porodica I da nas usmiti na rečima I da nas usmiti na Allahum infir lana zlubana و israfna fi amrna و ثبت قدامna و انصد على القوم <سؤال> الكافرين اللهم لا تجاوی دنيا اكبر همنا ولا مبلج علمنا ولا تصمیت علينا بذنوبنا بلنا يخاطط دولا يحمدنا و يقوم سهل قطع الحياة بعزة و اماسي Prenio za vas širok izbor audio i video izdanja i samskog sadržanja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasi 12 40 20 links australi. ili na web portalu www.keser-links.com فيها واحد فقليلها وكثيرها سياني فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت أرضي ثم رزدته لتاني أبغي الكثير إلا الكثير وضعك ولو اتصر عن القليل